Outra persoa que queremos felicitar e ao mesmo tempo tamén que nos informe dese de traballo que están facendo precisamente na, na asociación Saudade, Alí sí. en Mardalona. <ríe> Alí Esta... ¿no? Claro que sí. Moi boa tarde, Senen Ola, boa tarde, Julio, e aos teus seguintes, que tal? Pois, nada, queremos felicitarte as festas de Nadal Porque este último programa do ano Pero ao mesmo tempo tamén felicitarte Porque en Saudade están celebrando unha gran festaza tamén Para, para claro. esa festa da empanada ese, e, e, e, A coral que tamén felicita os, os seus socios e seguidores Un, un grande evento hoxe, non? Pois pues sí, sí, hoxe en Saudade hai un grandísimo evento uh -huh. eh, que para nosotros que nos fai pues, muitísima ilusión, non? E eh, cada ano pues, este concerto de, de Nadal, da Coral de Saudade e ao mesmo tempo pues, trebamos tamén eh, como unha tradicional festa de empanada. Uh -huh. E eh, eh, bueno, eh, eu desafortunadamente pues, estou longe, pero estou moi preto, non? Porque uh -huh. me están informando continuamente, acaban de mandarme unhas fotos non que se ve a sala totalmente abarrotada Carai. eh y a, y además eh agora actuando un concerto espero que, vea, que bueno creo que precioso Muy bien, muy bien. Pues, pues eso, feliz frey... Doble felicitación Unha por por, por por ese concerto de, de, de Nadal, eh eh ya feito empanada, eh felicitação tamén por as festas que, que se achegan. Nos temos o último programa do ano eh, non nos queríamos esquecer non somentes de saudade, sino de ti tamén, poste que na maior parte das ocasións que nos que chamamos sempre nos reciben... se nos atendes amablemente. amablemente. <ríe> bueno, es un placer, es eh, un placer primeramente falar cos amigos en segundo lugar, pues é un placer tamén Eh, pois pues, falar eh, para, para os teus soíntes, non? e eh, sí. de explicarlles pois pues, as nosas actividades que facemos en Saudade, oh. como as es mesmas que faen en Rosalía de Castro, sí. tamén sí. que son preciosos e eh, que atuden a sorte de asistir Eh, fai moi pouquiño a, a, a, a, claro a, sí. a entrega, entregado do premio de poesía. E a verdade que quedei enabraiado, quedei moi moi satisfeito, pues, na que amenazo con volver a asistir. <risas> pois <Pues> nós <nos, risas> nós recibiríamos con moito cariño, de verdade. A verdade que é, é un prazer, non sei, compartir cousas culturais que, que sempre temos en kedanza con respecto ás nosas cousas galegas e de verdade que por eso para nós foi unha honra que que ti estiveras con nosotros nese evento e eh, bueno, pois pues, pois pues, Mario, que que para nós uh, exactamente, para nos si, eh, sigue sendo unha boa hora e unha eh? boa momento para que saibas que desechamos de todo o millor nestas festas de Nadal e unha boa entrada da Ani Novo 2024 é o mesmo recíproco que para vos que teñades unas grandísimas festas, muitísimas grazias por recordarvos de, de min e de, de Saudade tamén, e tamén desexarolle a todos os teus ollintes e a Rosalía de Castro, pois pues unas felices festas, eh bueno, eh pedir que polo menos co vindeiro ano que non sexa peor. Exactamente. O mesmo. Exactamente a, a persoa que llamamos anteriormente también decía por que que nos deixes igual, porque cando menos igual, non? menos coitado un ratilli, estou un aos que tean aquí aquí en Galicia, si. Sí. Sí. Pues que continuemos igual, cando menos con ese, ese, ese tal si cae, pues eh, que verdad, caiga un poquíño de, de, de, de lotería, aunque, ¿no? sea, lo, aunque sea eso eh, a pedrea. Bueno, eh, se non é pedrea que sea o gordo, se, se non é gordo que non sei tan gordo, pero que sea algo Exactamente <risa> Mario, unha aperta grandísima e moitísimas gracias por atendernos Outros para vosotros, Julio y Armando, un fuerte, e Armando unha aperta moi forte e gratinhas por acordar e bueno, esperemos vernos pronto Moitas felicitaciones <risa> Moitas felicidades Máis música para seguirmos o teu programa Epa e faema Sintoniza as radio por naña